Capitolul 9 3 povești despre transformare personală În acest capitol vei întâlni câțiva oameni care au investit energia conștiinței lor în lumea imaterială de dincolo de simțuri și au îmbrățișat în mod repetat o posibilitate până ce aceasta s-a materializat în viața lor. Povestea lui Lori La vârsta de 19 ani, Lori a fost diagnosticată cu o boală degenerativă rară a oaselor, numită displazie fibroasă poliostotică. Atins de această afecțiune debilitantă, corpul înlocuiește osul normal cu un țesut inferior și mai fibros, iar eșafodajul proteinei de susținere a scheletului devine neobișnuit de subțire și de neregulat. Procesul atipic de creștere asociat cu sindromul provoacă inflamarea, slăbirea și apoi fracturarea oaselor. Displazia fibroasă poate apărea în orice parte a scheletului, iar în cazul lui Lori s-a manifestat la nivelul femurului drept, al articulației șoldului drept, al tibiei drepte și la unele oase ale piciorului drept. Doctorii i-au spus că boala ei era incurabilă. Displazia fibroasă este o boală genetică care nu se manifestă de obicei până la vârsta adolescenței. În cazul lui Lori, ea și-a petrecut un an întreg șchiopătând cu mare eforturi în jurul campusului universitar, cu ceea ce s-a dovedit a fi o fractură de femur, înainte să iasă la suprafață vreun semn de boală. A fost șocată să afle că își fracturase un os, deoarece nu suferise nicio traumă. În afara faptului că avea un picior mai mare decât celălalt din punct de vedere anatomic, Lori nu observase niciun indiciu că ar fi fost ceva în neregulă cu ea până în acel moment. Avusese o tinerețe relativ activă, plină de activități, precum atletismul, dansul și partidele de tenis. În perioada în care a început să șchiopăteze, se apucase chiar de antrenamente pentru a participa la concursurile de culturism. După diagnostic, viața lui Lori s-a schimbat peste noapte. Chirurgul ei, ortoped, a avertizat-o că era fragilă și extrem de vulnerabilă. A insistat ca ea să se deplaseze doar cu ajutorul cârjelor până ce aveau să o programeze pentru operație. Mai întâi, o grefă osoasă, urmată de inserția unei tije femurale Russell Taylor de-a lungul corpului femurului. După ce au auzit vestea, atât Lori cât și mama ei au stat o oră plângând în cantina spitalului. Era un coșmar. Viața lui Lori, așa cum o știa ea, părea să se fi sfârșit dintr-o dată. Percepția lui Lori despre limitările ei, atât cele reale cât și cele imaginare, a început să-i domine viața. Pentru a evita alte fracturi, a urmat instrucțiunile doctorului și a folosit conștiința să A fost nevoită să renunțe la stagiul de marketing pe care îl începuse recent la un important producător din Manhattan și, în schimb, a început să-și umple timpul cu programări medicale. Tatăl ei a insistat ca ea să consulte cât mai mulți medici ortopezi cu putință. Prin urmare, cu lacrimi în ochi, mama ei a dus-o pe Lori cu mașina de la un cabinet medical la altul în cursul următoarelor săptămâni. De fiecare dată când mergea la un nou doctor, Lori aștepta răbdătoare o opinie medicală diferită, doar pentru a primi iarăși aceeași veste proastă. În doar câteva luni, Zece chirurgi își dăduse cu privind afecțiunea ei. Ultimul doctor la care a fost a avut o opinie diferită. El i-a spus lui Lori că operația pe care ceilalți doctori o recomandaseră nu avea să o ajute în niciun fel. Și asta deoarece inserarea tijei avea să întărească osul afectat doar în punctul cel mai slab și să provoace, de fapt, mai multe fracturi în următoarea zonă mai vulnerabilă deasupra sau de desubtul tijei. El a sfătuit-o pe Lori să uite de operație și să folosească în continuare cărge sau un scaun cu rotile, sau pur și simplu să devină sedentară pentru tot restul vieții. Începând din acel moment, Lori a rămas nemișcată cea mai mare parte a timpului de teamă că și-ar putea fractura vreun os. Se simțea neputincioasă, mică și fragilă și era copleșită de anxietate și de autocompătimire. S-a întors la colegiu o lună mai târziu, dar în cea mai mare parte a timpului stătea închisă într-un apartament pe care îl împărțea cu alte cinci femei. Și-a cultivat o abilitate impresionantă de a-și ascunde depresia clinică severă, care se accentua pe zi ce trecea. Teama de tatăl ei De când își amintea lorii, tatăl ei fusese un om violent. Chiar și după ce au crescut copiii, fiecare membru al familiei trebuia să fie pregătit pentru furia loviturilor rapide de pumn ale bărbatului, în momentele cele mai neașteptate. Toată lumea era într-o continuă stare de vigilență, întrebându-se când se va pierde fierea data viitoare. Deși Lori cu siguranță nu știa acest lucru la vremea respectivă, comportamentul tatălui ei era în mod intrinsec legat de afecțiunea ei. Nounăscuții își petrec cea mai mare parte a zilei în starea de undă cerebrală delta. În timpul primilor 12 ani, copiii avansează treptat la o stare theta și apoi la o stare alfa, înainte să ajungă la starea beta, în care vor petrece cea mai mare parte a vârstei lor adulte. După cum ai ascultat mai devreme, theta și alfa sunt stări ale undelor cerebrale extrem de sugestibile. Copiii mici nu au încă o minte analitică pentru a edita sau înțelege ceea ce li se întâmplă. Prin urmare, toate aceste informații pe care le absorb din experiențele lor sunt codate direct în mintea lor subconștientă. Din cauza sugestibilităților crescute, în momentul în care se simt transformați din punct de vedere emoțional în urma unei experiențe, ei acordă atenție persoanei sau lucrului respectiv care a provocat experiența și astfel sunt condiționați să formeze amintiri asociative care să conecteze cauza respectivă cu însăși emoția experienței. Dacă este vorba despre un părinte, atunci, în timp, copiii se vor atașa de această persoană care îi îngrijește și vor crede că emoțiile pe care le simt din acea experiență sunt normale, deoarece nu au încă abilitatea de a analiza situația. Acesta este modul în care experiențele copilăriei timpurii devin stări de a fi subconștiente. Deși Lori nu știa acest lucru când boala ei a fost diagnosticată, evenimentele cu încărcătură emoțională prin care trecuse crescând alături de tatăl ei au fost întipărite în sistemul memoriei ei implicite, dincolo de mintea ei conștientă, programându-i biologia. Reacția ei la furia tatălui, faptul că se simțea slabă, neputincioasă, vulnerabilă, stresată, și temătoare zi după zi, a devenit atunci o parte a sistemului ei nervos autonom, astfel încât corpul ei a memorat din punct de vedere chimic aceste emoții, iar mediul a semnalat genelor asociate cu tulburarea ei să se activeze. Deoarece reacția respectivă era autonomă, ea nu putea să o schimbe atâta vreme cât rămânea captivă în corpul ei emoțional. Putea doar să-și analizeze starea de a fi corespunzătoare emoțiilor din trecutul ei, chiar dacă răspunsurile de care avea nevoie existau dincolo de aceste emoții. Odată ce Lori a primit diagnosticul de displazie fibroasă, mama ei și-a anunțat imediat întreaga familie că Lori fusese declarată oficial fragilă de medicina modernă. Prin urmare, era ferită de violența fizică a tatălui ei. Deși el a continuat să o abuzeze emoțional și verbal pe Lori până la moartea sa 15 ani mai târziu, Boala ei, în mod ironic, a protejat-o de alte abuzuri fizice. Cum și-a cimentat identitatea în boală? Acest simț pervers al siguranței pe care l-a creat Lori a devenit pentru ea un mijloc de supraviețuire. Prin urmare, a început să beneficieze de pe urma unui tratament preferențial, de care avea nevoie aproape întotdeauna. Indiferent dacă era vorba să primească un loc în autobuz sau în metrou când toate scaunele erau ocupate, să-și pună prietenii să aștepte la coadă la evenimente în timp ce ea aștepta pe o bancă din apropiere sau să obțină rapid loc la masă într-un restaurant aglomerat, Lori a descoperit că boala ei începea să lucreze în favoarea ei. A început să se bazeze în mare măsură pe boala ei pentru a obține ce dorea era acum capabilă să se descurce mai bine într-o lume pe care nu o considerase niciodată sigură până atunci. Beneficiul emoțional al manipulării realității ei pentru a obține astfel ce voia a devenit foarte convenabil, iar Lori primea mult mai mult decât avea cu adevărat nevoie pentru a-și feri corpul de stres ca să evite traumatismele. Nu a durat mult și boala ei a devenit identitatea ei. După aceea, Lori a trecut printr-o criză de adolescență târzie, revoltându-se împotriva vieții despre care credea că îi fusese impusă cu deasila de doctori, de părinți și de soartă. Până să înceapă următorul semestru după diagnosticul ei, intrase deja într-o stare puternică de negare în legătură cu boala ei. A decis să devină prima culturistă șchioapă, întorcându-se la spor cu un devotament complet. Mânată de o obsesie oarbă, trăind în tensiune și teamă și impunându și o atitudine pozitivă doar cu ajutorul minții sale conștiente, Lori a găsit moduri creative de a ridica greutăți care să nu îi deformeze membrele. S-a gândit că dacă încerca să meargă mai departe în ciuda durerii, avea să devină mai sănătoasă, chiar dacă în realitate eforturile ei au dat greși deoarece se simțea îngrozitor în cea mai mare parte a timpului iar durerile i s-au agravat. Așa cum se întâmplă uneori cu pacienții bolnavi de displazie fibroasă poliostotică, Lori s-a îmbolnăvit de scolioză și suferea de dureri mari de spate în fiecare zi. Abia trecută de vârsta de 20 de ani, a început să sufere de artrită la coloană și în alte zone ale corpului. După ce a absolvit colegiul, în ciuda faptului că făcea naveta între o nouă casă și o nouă slujbă, Lori a devenit foarte sedentară și se simțea și mai înstrăinată de viață. Teama, anxietatea și depresia ei nu au părăsit-o. Își invidia majoritatea semenilor și și-a pierdut prieteni și relații romantice deoarece trăia mai mult ca părinții ei mai în vârstă decât ca o persoană tânără. Deja pe când se apropia de 30 de ani, Lori ajunsese să folosească mereu un baston ca să se deplaseze. Chiar și atunci, când nu se afla sub tratament pentru una dintre cele 12 fracturi severe, pe care avea să le îndure în cele din urmă. Ca și cum acele probleme nu ar fi fost de ajuns, ea s-a confruntat de asemenea și cu microfracturi periculoase. Oasele ei erau atât de slăbite încât fracturi mai mari provocate de stres, aveau să apară sub fisurile microscopice și să se conecteze cu alte zone ale osului slăbit pentru a forma fracturi și mai mari, vizibile la radiografie. La vârsta de 30 de ani, Lori avea mai multe probleme cu spatele decât tatăl ei de 72 de ani, iar în esență ea îmbătrânise înainte de vreme. Stătea în pat zile întregi și a pierdut atâtea săptămâni de muncă încât a fost nevoită să-și dea demisia de la diferite slujbe. Și-a amânat studiile postuniversitare deoarece școala care a acceptat-o nu avea un lift funcțional. A trebuit să renunțe la petreceri, ieșiri la muzee, cumpărături, călătorii, concerte și alte activități care ar fi implicat în mare măsură statul în picioare și mersul pe jos. Era prinsă în bucla gândirii și simțirii despre care am vorbit mai devreme. În timp ce ea gândea că este limitată și fragilă la interior, corpul ei manifesta un caracter limitat și fragil la exterior. Cu cât se simțea mai vulnerabilă și mai slăbită, cu atât devenea mai vulnerabilă și mai slăbită, în timp ce continua să se confrunte cu fracturi care îi consolidau credința că era fragilă, reafirmându-i identitatea și validându-i starea de a fi. Și-a ajustat dieta și a luat diferite vitamine și suplimente pe lângă medicamentele de întărire a oaselor, dar nimic nu părea să oprească fracturile. Își putea fractura un os pur și simplu urcând un șir de trepte sau chiar coborând de pe o bordură. Era ca și cum ar fi așteptat următorul coșmar la rând. În mod ironic, atunci când Lori nu folosea cârje sau nu șchiopota, arăta perfect sănătoasă. Cei mai mulți oameni presupuneau că bastonul ei era un fel de accesoriu excentric și mulți nu credeau că Lori avea cu adevărat o boală debilitantă, motiv pentru care uneori era greu și frustrant pentru ea să primească tratamentul preferențial de care avea nevoie adesea. Încercarea de a-i convinge pe oameni că era cu adevărat bolnavă i-a consolidat și mai mult identitatea de persoană bolnavă, i-a setat intenția de a demonstra că are un handicap și a întărit convingerea privind statutul ei de invalidă. În timp ce restul lumii părea să se străduiască din greu să-și ascundă slăbiciunile și vulnerabilitatea, Lori a descoperit că ea și le anunța în mod constant pe ale ei. rosea multă energie încercând să controleze cât mai mult posibil din mediul ei. Era extrem de atentă la tot ce mânca și bea, cântărind tot ce consuma. Fiecare plimbare prin cartierul ei era calculată. Ajunsese chiar să cântărească ce cantitate putea căra acasă de la supermarket. 4,5 kg ceea ce era de asemenea și limita greutății pe care putea să o acumuleze, astfel încât starea oaselor ei să nu se înrăutățească. Era epuizant, dar era tot ce știa lorii să facă. Paleta ei de opțiuni devenea din ce în ce mai restrânsă, în timp ce ea continua să limiteze sfera lucrurilor pe care le putea face, din punct de vedere fizic, în încercarea de a nu-și mai fractura oasele. Pe măsură ce stilul ei de viață devenea din ce în ce mai limitat, mintea ei devenea la rândul ei mai limitată. Temerile lui Lori au crescut, depresia ei s-a agravat și în cele din urmă a încercat să lucreze din nou, însă nu putea nici măcar să rămână mai mult timp într-o slujbă. Aceeași femeie care fusese pe vremuri atletă, dansatoare și culturistă de performanță era acum limitată doar la exercițiile de yoga pentru fitness, iar când s-a apropiat de 40 de ani, până și hatha yoga ajunsese să fie prea mult pentru ea. An de zile exercițiile ei s-au limitat la a sta pe scaun și a respira vigoros, deși, după ce a împlinit 40 de ani, doctorul i-a permis în sfârșit să înnoate la bazin. A făcut câteva încercări să se vindece cu ajutorul terapeuților, doctorilor holiști, vindecătorilor energetici, vindecătorilor prin sunete și homeopaților, căutând întotdeauna soluții în afara propriei persoane. De câteva ori s-a simțit mai bine după o ședință de vindecare energetică, apoi s-a dus la ortoped și a cerut noi radiografii, doar pentru a se descuraja când primea rezultatele neschimbate. S-a gândit, poate că nu se poate mai bine de atât. Se trezea copleșită în fiecare dimineață, doborâtă de un sentiment de groază, convinsă că nu putea să se descurce cu ceea ce îi pregătise soarta. Lori află ce este posibil. Am cunoscut-o pe Lori în 2009, după ce a văzut What the bleep do we know? Ce naiba știm cu adevărat. Și-a rămas uluită de conceptul că o persoană ar putea să-și creeze o viață cu totul nouă. S-a întâmplat să o cunosc în timp ce luam cina înaintea unui workshop pe care îl predam la un centru de retragere spirituală din apropiere de New York. Am vorbit despre cursurile pe care le predam, de schimbare personală, iar ea s-a înscris imediat pentru următorul meu curs din luna august a acelui an. Când Lori a ajuns la primul ei eveniment, a aflat că era cât se poate de posibil să îți schimbi creierul, gândurile, corpul, starea emoțională și expresia genetică. În timpul workshopului am discutat despre schimbarea fizică, însă convingerile lui Lori despre boala și corpul ei erau tenace, iar emoțiile îi erau ferm fixate în trecut. Nu avea absolut nicio intenție să-și vindece corpul, în cea mai mare parte deoarece nu credea cu adevărat că era măcar posibil. Venise doar pentru că voia să se simtă mai bine la interior. Lori a aplicat imediat, cât de bine a putut, principiile pe care le-am predat, chiar dacă nu părea să se simtă diferit în mod voit. Primul lucru pe care l-a făcut, aproape imediat după acel prim curs de weekend, a fost să nu mai împărtășească și altora diagnosticul ei. Chiar dacă nu-și putea controla emoțiile, s-a gândit că încă avea control asupra lucrurilor pe care le spunea cu voce tare. Așadar, în afară de cazurile în care trebuia să ceară un scaun la o petrecere sau să explice unui tip care-i ceruse întâlnire de ce nu putea merge la plimbare cu el, a încetat în totalitate să-și mai recunoască afecțiunea. Loria a ales să se concentreze asupra lucrurilor spre care se îndrepta în viitorul ei. Spre un un lăuntric fericit, spre o legătură profundă cu o sursă divină necunoscută, spre o slujbă minunată, la care ar fi excelat un partener de viață și spre relații apropiate și sănătoase cu prietenii și cu rudele. Lori s a concentrat apoi pe schimbarea câtorva comportamente simple. A avut grijă la gândurile și cuvintele ei și și-a amintit sieși să-și schimbe vechile tipare repetitive și destructive. A continuat să facă meditațiile și să participe la cursurile mele. Pentru a atribui sens lucrurilor pe care le făcea, a recitit cu religiozitate notițele și a păstrat legătura cu cât mai mulți colegi de la cursuri. În timp, o mică, dar perceptibilă parte din zi, Lori s-a simțit mai bine, mai înaltă, mai capabilă și mai puternică. Îi spunea, schimbăte de 20 de ori pe zi, ori de câte ori observa că mintea ei aluneca în trecut. Deși gândurile negative se strecurau de 100 de ori pe zi, încetul cu încetul, Lori a creat câteva gânduri noi. Le-a așternut pe hârtie și a încercat să creadă profund în ele. Lori a muncit din greu la acest proces, însă i-a luat aproape doi ani până a putut să simtă cu adevărat acele noi gânduri. În loc să se simtă frustrată în timpul acelei perioade de așteptare, Lori și-a reamintit că îi luase o perioadă destul de lungă de timp ca să creeze boala din starea ei emoțională. Prin urmare, i-ar putea lua ceva timp să o decreeze. Ea și-a reamintit de asemenea ei înseși că va trebui să treacă printr-o moarte biologică, neurologică, chimică și genetică a vechiului sine, înainte ca noul sine să iasă la suprafață. Circumstanțele din mediul ei extern s-au înrăutățit înainte să se îmbunătățească. O inundație i-a distrus casa și alte incidente din clădirea ei de apartamente i-au creat noi probleme de sănătate. Lori mi-a spus că de fiecare dată când se așeza ca să mediteze și să-și repete viața ideală, se simțea ca și cum își spunea o minciună și după aceea, când devenea conștientă de circumstanțele din prezent, se simțea de parcă ar fi primit o palmă. Am încurajat-o să nu mai definească realitatea cu ajutorul simțurilor și să traverseze mai departe râul schimbării. Lori a continuat să vină la workshop-uri uneori și recunoscătoare alteori și a mers mai departe cu munca. Reunea, de asemenea, cât mai mulți studenți din partea locului pentru a medita împreună. Aproape nicio situație din viața lui Lori nu era plăcută, așa că s-a gândit, ce naiba, măcar să am și eu o oră pe zi în spatele pleoapelor închise, unde realitatea arată diferit, unde am un corp fără dureri, o casă sigură și liniștită și o relație completă și iubitoare cu lumea exterioară și cu prietenii și familia mea. La începutul anului 2012, în timpul unuia dintre workshop-urile mele progresive, Lori și-a aprofundat semnificativ experiența în meditație. Ea a fost, atât la propriu cât și la figurat, zguduită din temelii. Din punct de vedere fizic, a fost ca un șoc urmat de o eliberare. Corpul i s-a cutremurat, fața i s-a contorsionat, iar brațele i s-au ridicat în aer în timp ce încerca din răsputeri să rămână lipită de scaun. Emoțional vorbind, a fost o bucurie inexplicabilă. Plângea, râdea și scotea sunete pe care nu și le putea explica. Toată teama și controlul pe care le folosise înainte pentru a nu se pierde cu firea, începuseră în sfârșit să cedeze. Pentru prima oară simțea o prezență divină și știa că nu mai este singură. Lori mi-a spus, am simțit ceva pe cineva, o prezență divină, iar această conștiență nu era ignorantă față de existența mea și indiferentă față de starea mea de bine, așa cum se pare că crezusem înainte. Această conștiență chiar fusese atentă la mine. Să-mi dau seama de lucrul acesta a fost o schimbare copleșitoare pentru mine. Toată energia pe care o investise în a-și controla mișcările fizice și viața ei în general, a început în sfârșit să se relaxeze și să se liniștească iar energia pe care o folosise pentru a menține acel control a început să se elibereze. La următorul eveniment am observat că Lori mergea fără baston și fără să-și chiopoteze. Era fericită, zâmbitoare și râdea în sinea ei în loc să fie iritată, încruntată și să se schimonosească de durere. transformat teama în curaj, frustrarea în răbdare, durerea în bucurie și slăbiciunea, în putere, începea să se schimbe, atât la interior cât și la exterior. Liber de dependența de acele emoții limitative, corpul ei trăia acum mai puțin în trecut, pe măsură ce se îndrepta către un nou viitor. La începutul primăverii anului 2012, ortopedul lui Lori i-a spus în timpul unui control de rutină că în jur de două treimi din lungimea fracturii pe care o avea la femur, de la vârsta de 19 ani, o fractură care a la fiecare dintre cele aproximativ 100 de radiografii pe care le făcuse până atunci, dispăruse. Doctorul nu avea nicio explicație de oferit, însă, în schimb, i-a sugerat să înceapă să facă exerciții pe o bicicletă staționară la sala de gimnastică timp de 10 minute, de două ori pe săptămână. Lori a fost foarte bucuroasă să audă mesajul și n-a mai stat pe gânduri. Succese și recidive Toată munca lui Lori pentru a traversa râul schimbării începea acum să dea roade. În sfârșit primea un feedback care îi îngăduia să știe că face un oarecare progres de natură fizică. În fiecare zi, pe măsură ce Lori își depășea corpul, mediul și timpul, ea depășea de asemenea personalitatea care era conectată la realitatea ei externă, prezentă și trecută, corpul ei dependent emoțional și obișnuit, precum și viitorul previzibil pe care îl așteptase întotdeauna pe baza amintirilor ei din trecut. Tot efortul ei de a-și înlocui mintea analitică, de a-și schimba undele cerebrale cu acelea pentru o stare mai sugestibilă, de a găsi momentul prezent și de a se aventura în sistemul de programare în care se regăsise schimbată emoțional mai înainte, o schimba în sfârșit. Lori a început să creadă cu adevărat că mintea ei îi vindeca trupul doar prin puterea gândului. Iar vechea fractură care era conectată la vechiul ei sine se vindeca deoarece Lori devenea la propriu altcineva. Ea nu mai declanșa și cupla circuitele din creierul ei care fusese reconectate la vechea personalitate, deoarece ea nu se mai gândea și acționa în același moduri. Ea încetase să își condiționeze corpul în funcție de aceeași minte, retrăindu-și trecutul cu aceleași emoții. Ea dezmemora ce însemna să fie vechiul ei sine și-și amintea că este un nou sine. Altfel spus, declanșa și cupla noi gânduri și acțiuni în creierul ei, schimbându-și mintea și învățându-și corpul din punct de vedere emoțional cum va fi viitorul ei sine. Lori semnala noi gene în noi moduri, în timpul meditației ei zilnice, schimbându-și pur și simplu starea de-a fi. Genele respective produceau noi proteine care vindecau proteinele responsabile pentru fracturile asociate cu disconfortul ei. Din ceea ce învățase în workshopuri, ea s-a gândit că celulele ei osoase trebuiau să primească semnalul corect de la mintea ei pentru a dezactiva gena displaziei fibroase și pentru a activa gena pentru producerea unei matrice osoase normale. Lori a explicat Știam că de-a lungul anilor toate acele fracturi se manifestaseră structural din cauza expresiei nesănătoase a proteinelor din celulele mele osoase, deoarece trăiam în funcție de emoțiile de supraviețuire, de teamă, victimizare și durere și mă simțeam slabă. Eram suficient de puternică încât să manifest perfect slăbiciunea în corpul meu. Programasem genele să stea pe loc deoarece memorasem emoțiile respective la nivel subconștient în corpul meu. Iar corpul meu, ca și mintea mea, trăia întotdeauna în trecut. Prin urmare m-am gândit, dacă oasele sunt compuse din colagen, care este o proteină, și doream ca celulele mele osoase să producă un colagen sănătos, trebuia să intru în sistemul meu nervos autonom să-mi depășesc mintea analitică, să intru în mintea subconștientă, să-mi reprogramez în mod repetat corpul cu noi informații și să-i permit să primească noi ordine în fiecare zi. Când am primit veștile bune, am simțit că traversasem pe jumătate râul schimbării. Am încheiat citatul. Loria a continuat să facă meditațiile și a participat mai departe la seminarele mele. A continuat să treacă prin episoade de durere fizică, însă frecvența, intensitatea și durata lor au scăzut considerabil. Ea a schimbat cât mai multe lucruri cu putință. A schimbat sălile de gimnastică doar pentru un mediu diferit. S-a dat cu deodorantul mai întâi în partea dreaptă în loc de stânga și a încrucișat brațul stâng peste cel drept în locul poziției mai firește a brațului drept peste cel stâng, ori de câte ori reușea să-și amintească asta. Stătea pe un alt scaun în apartamentul ei. Dormea pe cealaltă parte a patului, chiar dacă asta însemna să o până în partea îndepărtată a camerei ca să se bage și să se dea jos din pat. Ea a relatat, oricât de ridicol ar suna, eu eram pur și simplu hotărâtă să-i dau corpului meu cât mai multe semnale noi și diferite cu putință și din moment ce mutarea într-o casă mare din Hamptons nu era realistă, trebuia să mă mulțumesc cu aceste lucruri mărunte. Lori a pus chiar și bilețele peste tot în mediul ei pentru a-și aminti să rămână conștientă și să provoace gânduri și senzații despre viitorul ei. A scris, sunt recunoscătoare, Înalțăte, și iubește, pe banda adezivă de mascare și a lipit bilețelele pe spatele câtorva uși a lipit pe tabloul de bord un bilețel adeziv pe care scria Gândurile tale sunt incredibil de puternice. Alegele în mod înțelept. Bilețelele și enunțurile încurajatoare nu erau o noutate pentru ea, dar nu avusese niciodată capacitatea de a le crede înainte, deoarece nu știuse cum să schimbe convingerile. La sfârșitul lunii ianuarie 2013, când și-a văzut din nou ortopedul, el i-a spus pentru prima oară în 28 de ani că nu avea nicio urmă de fractură, niciuna. Oasele ei erau întregi și intacte. Ea mi-a scris, nu există cuvinte prin care să pot exprima bucuria pe care mi-a adus-o acest lucru. Acum mă simt plină de putere și înălțată. Știu că am traversat mai mult de jumătate din râul schimbării. Celulele ei osoase erau acum programate să producă proteine noi și sănătoase. Sistemul ei nervos-autonom refăcea acum echilibrul din interiorul corpului ei la nivel fizic, chimic și emoțional. Acesta îndeplinea vindecarea pentru ea prin intermediul unei inteligențe superioare, iar ea știa că acum putea să se încreadă mai mult și să se lase în voia lui. Corpul ei continua să reacționeze la o nouă minte. La o lună după întâlnirea ei cu ortopedul, Lori a zburat în Arizona pentru unul dintre workshop-urile mele avansate. La o oră după ce a sosit, a primit un apel telefonic de la asistenta doctorului care i-a spus că primise rezultatele analizelor ei de sânge și urină, iar acestea indicau că boala ei era, de fapt, cât se poate de activă. Doctorul i-a recomandat să reia terapia cu bifosfonați pentru prima oară după mulți ani. Lori a fost distrusă. Radiografiile îi dăduseră impresia că era din nou sănătoasă, însă testele de laborator indicau altceva. În câteva secunde, pierduse perspectiva și era sigură că dăduse greș. Când mi-a spus vestea, am asigurat-o că trupul ei trăia în trecut și că pur și simplu avea nevoie de mai mult timp pentru a-și ajunge mintea din urmă. I-am sugerat să lucreze în continuare timp de câteva luni și să refacă după aceea testul de urină. Inspirată de unii dintre oamenii din workshop noastre care și-au schimbat starea de sănătate, Lori s-a întors acasă și și-a făcut exercițiile cu seriozitate, simțind mai viu și mai intens în meditațiile sale viața pe care ar fi putut-o avea. A încetat să se închipuie pe ea însăși cu oasele efectiv vindecate și s-a închipuit pur și simplu pe ea însăși în deplinătatea ei în general plină de viață, strălucitoare, vioaie, tânără și cu o sănătate de fier, debordând de energie. A repetat mental și a acceptat din punct de vedere emoțional faptul că are tot ce și-a dorit, ceea ce a inclus un corp funcțional care să meargă. Și a spus ei înseși că bătrâna care fusese între 19 și 47 de ani era de domeniul trecutului. O nouă minte, un nou corp. În următoarele câteva luni, Lori pur și simplu a început să se simtă mai fericită, mai veselă, mai liberă și mai sănătoasă. A început să se gândească cu mai multă claritate la viitorul ei. Rareori ori simțea vreo durere în corpul ei, iar acum mergea fără niciun ajutor. Când a sosit luna mai a anului 2013, era oarecum îngrijorată în legătură cu programarea ei pentru repetarea testului de laborator. A amânat întâlnirea până în iunie. Apoi Lori a discutat despre izitarea și anxietatea ei cu un student experimentat de la workshop, care i-a cerut să se gândească la câteva lucruri bune pe care și le putea imagina în legătură cu vizita la spital și efectuarea testului. În acel moment, Lori și-a dat seama că avea o mulțime de resurse emoționale pozitive, însuflețitoare, din care să se inspire. A început să recite o listă lungă, printre care și cât de curat este spitalul, cât de serviabil este întotdeauna personalul de acolo, ce loc confortabil este unde să mergi doar pentru a fi îngrijit. Era exact schimbarea de focalizare de care avea nevoie. În ziua programării, în timp ce șofa spre spital, Lori și-a exprimat recunoștința pentru strălucirea soarelui, pentru cât de lejer era traficul, pentru mașina ei, pentru piciorul ei care o ajuta să acționeze mașina pentru vederea ei perfectă, pentru locul de parcare pe care l-a găsit cu ușurință și așa mai departe. După cum mi-a povestit mai târziu, am intrat înăuntru, le-am spus numele, am închis ochii și am meditat în sala de așteptare până ce mi-a venit rândul. Am urinat într-un recipient, i-am înmânat infirmierei punga și am așteptat afară, mulțumind pentru simplul fapt de a merge pe jos. Și nu m-am mai gândit la rezultat, sub nicio formă. Eram în regulă, în sinea mea, cu orice rezultat. Acest lucru m-a făcut să uit cu totul de asta, deoarece nu așteptam nimic. De fapt, mă simțeam fericită, obsesiv de recunoscătoare. Am încetat să mai analizez și am avut, pur și simplu, încredere. Am încheiat citatul. Și am amintit că îi spusesem că în momentul în care va începe să analizeze cum sau când va avea loc vindecarea ei, acest lucru însemna că se întorcea iarăși la vechiul sine, deoarece noul sine nu ar fi gândit niciodată în acel mod nesigur. Loria a continuat. Și astfel, fără niciun motiv, am fost pur și simplu recunoscătoare în momentul prezent, înaintea experienței propriu-zise. Nu așteptam rezultate care să mă facă fericită sau recunoscătoare. Eram într-o stare de recunoștință autentică și îndrăgostită de viață, de parcă s-ar fi întâmplat deja. Nu mai aveam nevoie de ceva din afara mea care să mă facă fericită. Eram deja întregită și fericită pentru că ceva din interiorul meu era mai întregit și mai complet. Nu avea aproape nimic la nicio scară largă externă prin care să măsoare succesul, satisfacția și siguranța. Fără niciun venit, fără casă, fără partener de viață, fără afaceri, fără copil, fără măcar vreo muncă voluntară recentă de care să fie mândră în mod deosebit. Însă Lori avea iubirea prietenilor ei și a acelor membri ai familiei cu care putea stabili o conexiune. Și avea o iubire nou descoperită pentru ea însăși. Și-a dat seama că, până atunci, nu simțise niciodată iubire față de sine, doar egoism. Mai târziu mi-a spus că era o distinție pe care nu ar fi putut-o înțelege niciodată în stare ei de spirit limitată de dinainte. Se simțea cât se poate de mulțumită cu ea însăși, și cu viața ei. Mi-a spus, și pentru prima oară de când am început această călătorie, pur și simplu, nu mi-a mai păsat de test. Eram fericită cu mine însă. Am încheiat citatul. După două săptămâni pline de bucurie, au venit rezultatele. Asistenta doctorului i-a spus lui Lori, rezultatele tale sunt perfect normale. Ai avut un punctaj de 40." Valorile tale au scăzut de la nivelul anormal crescut de 68, pe care l-avusesești cu doar 5 luni în urmă. Lori traversase râul și se afla pe malul unei noi vieți. Nu mai exista nicio dovadă a vieții ei trecute în corpul ei. Era liberă, renăscuse. Lori mi-a spus mai târziu, Mi-am dat seama într-o clipă că identitatea mea ca pacientă și persoană bolnavă devenise mai puternică decât orice alt rol pe care îl jucasem în viață. Pretinsem că eram acea persoană, dar știusem de la bun început că nu sunt. Toată atenția și energia mea au fost consumate fiind pacientă în loc să fiu femeie, iubită, fică și angajată, sau chiar o persoană fericită și completă. Acum știu că nu mai aveam nicio energie disponibilă pentru a fi oricine altcineva până ce nu-mi desprindeam atenția de la vechea mea personalitate și de la vechiul sine, reinvestindu-mi atenția și energia într-un nou sine. Sunt atât de recunoscătoare că acum, în schimb, sunt eu însă Am încheiat citatul. Acum, Lori nu are regrete și nici resentimente semnificative și nu simte nicio pierdere în legătură cu trecutul ei. În cuvintele ei... Nu aș dori să judec, să port pică sau să mă simt părăsită de trecutul meu, deoarece această alegere ar putea răpi acest sentiment de plenitudine. Este ca și cum afecțiunea mea trecută ar fi fost, de fapt, o binecuvântare, deoarece mi-am depășit propriile limitări, iar acum m-am îndrăgostit de cine sunt în prezent. Sunt împăcată. M-am schimbat cu adevărat la nivel biologic și celular. Sunt dovada mesajului că mintea, îți poate vindeca trupul și, credeți-mă, nimeni nu este mai surprins decât mine. Am încheiat citatul.